allmän eh, spel- och filmnörd eh, och extra mycket fokus på Hellboy det är lite sjukt men det har blivit en fetish av mig eh, med oss har vi också Max Lövström eh, utexaminerad spelutvecklare från Örebro universitet och allmän eh, lover. Lavor Hörde jag att det har dialekt där, lite när jag sa eh, och sen har vi även Rob Veldarion Larsen Jack of all nerds som man brukar säga Ja, vad vill du? Och för den här gången så har vi faktiskt med oss en liten gäst, eller liten, jag vet inte om du är stor eller liten, men ja, nu ska jag inte. Vi har även med oss Lotta Leisner, en uh, hearthstone-entusiast, eller? Ja, till viss del, måste jag säga. Vi får se längre fram i podden. Uh, vi har helt enkelt den här lilla podden idag, uh, lite neråt uh, nedskärd. Som ni märker så är inte Danny Larsen med oss längre. I podden idag uh, Utan han kommer säkert tillbaka lite längre fram Men under tiden så Ska vi i alla fall ta hoppa igenom lite spel Som jag spelat uh, Och även lite film och liknande Och sen kanske vi tar en liten omgång där vi helt enkelt frågar Lotta här Ett par saker, bara för att Få er lite bekanta med henne Och kanske också oss Hej <här> <I> då <do. här> Och sen, och sen hon aldrig med igen Ja, så <här> kanske det är Vi får se Vi får se men om vi börjar med helt enkelt vad vi själva har spelat. Har vi spelat något på sistone Ja, Max, har du spelat något? Nej. Då så. Vi spelade in förra podcasten, jag tror det i söndag, så det är fredag nu. Och man jobbar under veckan, så jag inte hunnit kört jättemycket. Satt man lite under dagen dock, och uh, lite på Elder Scrolls online-betan. Mm. Okej, har du några första intryck då av betan som du kan dela med dig? Intressant. Jag ser att det där spelet kommer att skifta väldigt mycket. Folk kommer att hata det och folk kommer att tycka om det väldigt mycket. Och just beroende på vad du gör i spelet. För jag känner att vissa delar av spelet känns väldigt bra. Det här, nu har jag roligt, Det här var kul mm. det här är. Och vissa delar känns att gud vad fånigt och tråkigt och jobbigt det här känns. Men finns det någonting i gameplay liksom som skiljer sig från övriga liksom, MMO och så, eller? Från övriga MMO? Så är det, du har ju fortfarande placerade gubbar överallt, lite random på kartan och du går runt och slår dem. Det har ju den här du svingar och träffar du något så tar det skada. Det är inte det här du klickar på en target och sen så måste du ha vänt mot din target och trycka på 1, 2, 3, 4, utan du använder ju liksom vänster musknapp för att slå med ett vapen och håller inne höger för att blocka kan, kan du inte bara säga att det, det spelas ungefär som de andra äldre <laughs> Nej. Tänk om de aldrig har spelat. Ja, de flesta har aldrig spelat äldre ja, precis. Vad va, va kommer du här, va? Men jag tänkte säga just det här med blandningen vad bra och dåligt, för jag känner att milivapnaderna känns väldigt roligt. Det är kul att gå in i first person och faktiskt ladda upp och slå ner fiender. Det känns kraftigt. Men dock, liksom long-range-vapen, både magistavar och pilbågar känns otroligt mesigt och fjompigt, så att det inte ens... Ingen kul cool att använda bara. Du vill ha lite mer tyngd i händerna helt enkelt. Ja men du har lite med jag att det är ett MMO och det märks på grund av att det är, inte, inte hit detection men det känns att det är latency när liksom att ja nu gör han en attack och nu stunnar jag honom och sen måste man ha en blocken då för den attacken kommer komma igenom ändå fast han var bara halvvägs genom sin animation för att det liksom skickar trafik mot server och håller på. Så jag märkte inte alls så mycket av den jag körde. Um... Jag känner det i alla fall när jag kör nu. Och samma sak när du skjuter lite long-range-grejer. så här. Du har lite, lite skumt med hit detection, hur de springer runt. så här. Det känns som att delar av ett MMO där verkligen som... Och eftersom det är en del MMO så är det ganska självklart. Men det, det delar man inte gillar. <här> Jag, jag, jag kan ju jag kan förstå det där med att det är lite svårare För och att det blir lite Mer latency när man, när man har Long range weapons short range. Men för man känner nog av det mer För det är större chans att man missar då um, ja, men, men så att Jag körde ju När jag körde Skyrim till exempel Som är det om man jämför med då Så körde jag Med pilbåge genom större delen av spelet Det är därför jag började nu och tog pilbåge som ett vapen och kändes verkligen skillnaden hur, hur dåligt det var jämfört mot Skyrim. Men jag känner fortfarande att melivapnerna var ganska bra. Därför känner jag att det finns både bra delar och dåliga delar. Så att vad du tycker om spelet kommer mycket bestämma på vad du väljer för vapen och klass och lite så tror jag. Men så är det väl med de flesta emot oss, i alla fall känner jag nog. Jo, du självklart kommer att ha en personlig preferens på så sätt, men jag känner det här spelet mer än andra har bättre och sämre delen men det är som sagt, det är ju som på säkert en level En annan rolig grej som jag märkte, jag vet inte om de hade det i förra patchen eller inte, för nu började jag i en annan stad det var att jag hittar inget ställe att köpa armor liknande för det känner jag, när jag har gjort igenom tutorialen, då kommer man ut med en här traser på sig som man är klädd i och man Fångig fång, grej, eftersom att alla älderskrådsspel ska ju börja i någon form av fängelse. Det var lite roligt för då fick man gå ut och hämta material och bygga sin egen armor. För alla börjar med crafting skillsen för att göra de första typerna av armor. Kunde man göra det? Um, ja. okej, okay. <laughs> Men det var väldigt roligt för det fanns, det fanns en hel del uh, olika saker att göra. Du kan göra alla vapen, och du kan researcha vapen lite, och alla möjliga grejer. Alltså jag började, jag spelade bara lite smått tills jag kom till Morrowind och sen orkade inte jag mer eller för att jag alltså jag vet inte, jag, jag, jag bara lite smått jag kanske köper det sen när det kommer ut mer vet inte, jag har ju invite till den här betan också i försäkring, så jag kanske spelar någon gång under helgen, uh, men vi får men se så här inledningsvis, vad tror du om framtiden just för det här spelet, visst det är lite kort tid testar på och ge det någon slags recension så att säga, men uh, har det här plats bland Alla i Moon liksom Alltså det sitter skakigt skulle jag säga Jag har fortfarande Kört till level 5 Jag är inte kommit någonstans än Jag har bara lagt ner ett par timmar nu på kvällen här Och kan säga att ja, men det är kul än så länge Men med ett MMO så spelar det ingen roll Hur kul det är i början Det är att det måste Nej, kunna hålla sig Månad efter månad efter månad Och det har jag har ingen aning om hur endgame ser ut Nej, Jag är inte. lite... Som kommer från Final Fantasy 14, De hade ett väldigt stabilt endgame faktiskt Så känner jag att det här har lite roligare att komma in i Och sen vet jag inte hur roligt det är endgame Jag är orolig för det kan jag ju säga Men mm. jag kan inte säga något definitivt svar Vad tror du om det här att du tror att det blir olika roligt Beroende på vad man väljer att rikta in sig på Tror du att det kommer att bli ett problem Att det är en så stor övervikt att alla kommer spela en viss typ av karaktär? Ja, förhoppningsvis är det ju bara min, mitt problem jag har var att jag känner att det här var mycket roligare då vill jag ju gärna att någon annan känner att det som jag tycker var tråkigt, att de tycker det är roligt Det är ju mm. så man får bra liksom, para ihop olika grupper av folk med olika klasser och kan faktiskt spela lite så här skoj och man känner sig lite unik också Precis Så vi får se, det är som sagt bara vad jag har känner efter den första impression. Du kör vidare. Jag vet inte, hur länge kan du köra i beten? Hur, hur länge är den öppen? Så att säga? Ja, just den här är ju väl öppen bara under helgen nu. Så att... mm, får ta slut på söndag. Inom... Okej. Okay. Alltså, alltså, jag, på... jag måste faktiskt säga att det, det jag gillade med den var att den var inte som, som andra MMOs där man pekar, klickar och så händer någonting utan man får faktiskt gå in i action själv. Precis som i, i vanligt i, i de andra jag gillade faktiskt, jag uppskattade att det. Det, det, det var så. Det kändes, det är nog en av de grejer som kan få mig att kanske faktiskt äh, köpa det sen också. Ja för det, det är väl annonserat att jag kommer ut i april va? Mycket bra fråga. Jag. Ja. Ja, jag kan nog säga det med säkerhet. Men, Och sen, äh, Det är bra att vi har den informationen på hand. Jag ser det, är... det framför mig nu så. Okej. Okay. Ja. Sen också sådana små detaljer som du har nämnt tidigare Max, eh, till exempel när man tar upp kartan i spelet. Ja men de grejerna är ju faktiskt det är bra att du påminner med. Eh, så här jättesmå animationsdetaljer som att när du tar upp en karta och trycker på M, var ska jag gå till det questet, så tar du upp din karta, din karaktär plockar upp en karta och börjar titta ja, okay. på den. Och det är väldigt... Det ger det en sån liten grej som ger väldigt mycket. När du bara springer runt i världen och du ser andra folk som... De ser helt vils ut för de står och kollar på en karta och bara... Vart är det här questet? Det ger någon form av mer liv i världen. Och samma sak. Trycker du på i för att kolla din inventory till exempel så tar din karaktär upp en väska och faktiskt börjar rota och leta efter saker. Och speciellt när du sitter med folk över TeamSpeak... Och du frågar liksom Ja plockade du upp den där heavy armon Kan du ge den till mig? Och de ska säga ja inte jag ska kolla så trycker de på i Och du ser deras karaktär börja öppna en väska Och rota i Och det, det, det, det är viktigt. så passande att det, det är en liten grej Men den ger väldigt mycket Ja, jag gillade faktiskt det, det ser väldigt roligt ut när man ser folk måste stå och titta på en karta mitt i ingenstans och bara, vad, vad håller du på med? Ja, men <laughs> de, de, det de kan se så vilds ut. Ja, det ser, det ser väldigt roligt ut faktiskt, göra och, och de plockar upp på SK så där. allting sånt ser väldigt roligt ut faktiskt. Och det, det är sånt man uppskattar sådär, saker det är faktiskt det. Och mm. sen att, ja, men det, det är mycket grejer som, som jag känner liksom... Att man ser så små saker i ögonvrån bara vänta lite nu. Ja, ah, okej. Okay. Det, det är sådana saker man uppskattar i sådana grejer i, i spel. så är det mer detaljerat, vadå? Vad Nej, men alltså, det är, väl inte, det är väl inte detaljerat mest. Det är väl det mest att de har små saker som dyker upp lite här och var. Mm. bara som, som man inte tänker på egentligen, men som, som liksom ligger in i atmosfären i alla fall. Det är ju någonting som man ofta pratar om i berättarteknik. Att försöka lägga in små grejer som gör världen mer levande. Och det är saker mm -hmm. som man ofta inte tänker på. Men som ändå gör att man har väldigt mycket lättare för att leva sin Det är ju mitt största klagomål när man ser, det, när man, är, man spelar ett spel så här som ska vara <laughs> man spelar typ, ja ta Fable till exempel. Där har du ju Väldigt mycket grejer Mycket folk som springer omkring Men det är ju inte när tillräckligt mycket människor För att kunna liksom bo i den här världen Och samma sak när man kommer till typ En farm eller sådär, Det finns inga djur någonstans mm. men, men hallå, då? De, de har inga djur? Eller vad är det? Jag förstår inte det är väl inte just i Fable, men det finns, det finns många sådana spel. Det är väldigt tomt överallt och det, jag gillar när de har... Mm. För det har de ju i faktiskt ESO och de har ju djur och sånt som är på, på gårdar och lite sånt där dyker upp. Så det, det, jag gillar sånt. Det, det ligger till i atmosfären. Ja, alltså. Det levande gör ju hela världen på ett Ja, sätt och det, det, det får den att kännas liksom inhabited också. Mm. Precis. Och det är saker som är väldigt lätt att förbise när man skapar ett spel. För att ofta så har du du har dina författare som sitter och skriver storyn och så har du dina programmerare som lägger in allting och så har du dina grafiker. Och alla jobbar på sina egna delar och är så fokuserade på det att de glömmer att spela spelet. Så de känner inte världen, de upplever inte världen på samma sätt som en spelare. Där kan man ju uppskatta Assassin's Creed-spelen väldigt mycket. För där har de, ju verkligen, de har ju verkligen gått till så långa gränser att få världen att verka... Det, det finns så mm. mycket människor överallt. Speciellt de har ju lagt mycket fokus på det de senaste sen uh, Revelation i alla fall, de har gjort så här, Interactive Quest och sånt som dyker upp kan dyka upp lite då och då. Sådana grejer. Det, jag känner att det, det, det är ett steg i rätt riktning helt klart att, att göra sånt. Och de har ju lagt... Uh, mycket fokus på eh, Samma sak i Bioshock Infinite Hade de också, det är mycket människor runt omkring Som, är, som bara står och pratar Och sånt där man, det, det tillför inte alltid så jättemycket Men det får den att känna att liksom Ja ah, men det bor faktiskt folk här mm. Och jag tror att överlag så börjar väl Spelindustrin mer ta in Det här med berättarteknik Att faktiskt göra en värld Man kan dyka in i på ett annat sätt De har ju märkt att det säljer det <laughs> är för det också. Ja, men Delvis, jag tror att hela, hela branschen mognar ju ändå. Man vill ju se en, mer än bara den här ytligheten som har varit i så många år. Liksom. Så att få, få med mer storytelling, eller en större storytelling, eller en mer immersive storytelling, liksom, som får gamers att följa med i spelet på ett annat sätt. Det, det, man ser ju på titlar som du har snackats om, som Gone Home och liknande, där det egentligen. Ha, ha, handlar mest om själva storyn då, mer än gameplayet nästan, till viss del. Mm. Uh, så so, det är ju ändå, stegen tas ju. Och nu har vi kommit så långt rent grafiskt, känns det som. Det, det, det ska man aldrig säga att det kommer inte bli bättre än det här. <laughs> men uh, Det känns som att man ändå nått någon form av plattform gemensam då, som, som, som är någorlunda lätt för utvecklarna att stanna till vid och säga Men nu, nu har vi det här klart, nu kan vi i alla fall se lite mer på de andra områdena och framförallt då kanske just på storytelling då. Precis, jag, menar jag... när vi pratar om hårdvara så har vi ju kommit till ett sådant läge att grafikkorten är ju inte längre flaskhalsen. Precis. Okej, okay, vi har fortfarande problem när det gäller occlusion och reflections och så vidare. Och raycasting, då, då blir det fortfarande bökigt för många maskiner. Ja, yeah, mm. då ska vi förklara vad de termerna betyder också. Ja, men det är där som <laughs> lyssnar så det är ingen fara. Men jag tycker, uh. jag, jag måste ju säga då att, att jag, tror, jag tror det är mycket, det, det har ju varit många spel de senaste åren, specific, definitivt, som, som har hjälpt att verkligen pusha för det här med storytelling för att de, märker, för de har ju märkt då att, att, att spel som har en bra story är... Det är någonting vi suktar efter. Det är någonting som vi verkligen vill ha. Ja, men man tittar ju liksom mm. Mass Effect. Det var ju tre spel med en story som gick över alla tre spelen och Man kunde gå vidare. Liksom och man, man kunde ju importa sin karaktär från föregående spel. och Sånt där sånt vill jag se mer av. Definitivt. Mm. Ja, men det verkar som att konsumenter inte bara vill ha shiny pixels. Utan eh, någonting mer. Jag, jag tar hellre en, bättre, en, en bra story över shiny pixels. Med det här sagt, då är väl slutbetyget egentligen om man ska ge någon form av betyg eh, att det är i alla fall någonting att se fram emot, vad det blir av det här eh, Elder Scrolls Online. Ja, det var, var oh, Ja, men mm. vi får se vad som <laughs> händer. Det är intressant. <laughs> ja, ja, just intressant. det. Det vi pratar om. Um, men då så, vi kan ju fortsätta. Jag vet inte, du, du har du hunnit spela något annat, Max? Jag antar um... att det var enbart Elder Scrolls då, i och med att där du satte med. Ja, nej, jag har inte kört. Jag spelar väl en runda League of Legends med den nya championen, men det brukar vi inte gå igenom så att det tar nej. vi inte här heller. Då så. Men då hoppar vi över till Rob då. Ja, vad har jag spelat? Jag spelar Minecraft. Mm. Spelar lite Civ 5. Uh, efter förra veckan så kände jag uh, att jag C5 också. Och så uh, kom det ju på dig själv att ja, men du, jag hade ju alla de där expansionerna. Ja, jag inte det <laughs> ja men jag, jag gick in för att jag, tänkte, jag fick pengar så jag tänkte ja, men jag att jag skulle ta och köpa en av expansionerna och sätta dem och spela den en stund. Um, så att jag har, testade nya då. och Så, så, så, så såg jag så, att ja, jag testade att köpa det här så stod jag att du har redan det här. jag bara, Vänta lite nu. Va? Så försökte jag köpa allihopa bara för att se vilka jag redan hade och då visade det sig att jag hade typ allting utom Ja, kanske fyra stycken eller någonting. <laughs> så jag köpte köpt, ähm, äh Brave New World gjorde jag. Äh, ja. Så att, nu har jag nu är jag up to date med det. Alltså, jag sitter och spelar i CFM. Det var inte nice. Men jag spelar alltid så här, quick och på, mm. typ, på typ, vad är det? Easy eller någonting. För jag orkar <laughs> ja, C5 är ju... Jag kan bara svara för min egen del, men det är ju livsfarligt. Ju fort jag sätter mig där, oavsett vilken svårighetsgrad eller vad det må så... Man bara försvinner bort. Man äter är en bra stund. Ja, men det är märkligt att, att det kan kännas så fräscht varje gång man startar upp ett nytt spel. Liksom. Jag, tror, jag tror det har att göra med att det finns så mycket man kan göra. Det finns så många olika sätt och varje gång man spelar så märker man av. Ah, men jag kunde ju faktiskt ha gjort så här också förra gången. och oh, då får jag ta och testa det. Ja, oh, oh, oh, titta där och mm. såna grejer. Det, det är mycket så här interna tankeprocesser det är liksom Vänta lite nu. Jag skulle kunna göra det här bättre. Jag har gjort så här de senaste fem gångerna jag spelat. Men vad skulle hända om jag tryckte här istället? Mm. Och, mm. och sen kan man ju alltid generera en ny värld varje gång. Så det blir alltid nya challenges. Och man, man har olika starting positions. Och man kan ju spela som olika leaders. Och som, som olika civilizations. Och de har ju olika bonusar. Och sådana saker. Så att, mm. äh, och ändå är det balanserat tycker jag. Faktiskt överlag väldigt bra. Ja det jag tror att det finns något. Alltså. Enda gången som saker blir OP är ju då som, eh, som någon annan civilisation drar iväg mm. ni helvete. Så att de står där med maskingivär när man själv står med pilbågar, då känns det lite orättvist. <laughs> eh, men, det har ju, men det är ju fortfarande balanserat. Du kunde ju ha varit där också om du hade spelat bättre. Så att, eh, allting har ju att göra med skill att göra i så fall. Så att, men mm. eh, nog på Civ 5 för vi kunde vi kan sitta och prata hela podden om det um, Jag har även spelat Banished har jag Ett nytt uh, spel, det är så indie-spel uh, som finns på Steam nu Jag tror det kostar typ 19-99 euro eller något sånt där um, eh, Såvitt jag förstår det så är det utvecklat av en enda person är, Hela spelet Uh, och det fortsätter att uh, vara support. Det kommer ny beta här om dagen gjorde uh, med patch och grejer. Uh, men det är alltså. Det är ett city-building sim, sim, ja, Village simulation-spel Skulle jag väl säga Har någon spelat Towns Så är det lite av det stilet Men det handlar om i stort sett Det finns inte mycket historia story direkt Utan det är, eh, du startar spelet Väljer en ny karta gör, Randomly generated varje gång um, Du eh, kan välja lite options eh, För att göra det svårare Eller lättare för dig <kör> Och eh, så, hopp, så eh, hamnar du i spelet, du har en, några stycken villagers, du kan assigna dem till olika tasks eh, Som att de är builders, eh, farmers, fishermen och så, så kan man bygga eh, Man bygger olika byggnader, det gäller att hålla dem vid liv också, de åldras eh, Så att, så att eh, efter ett tag så, eh, så dör de ju av, av ålder och de får, man bygger hus åt dem och ju mer hus man bygger och så, så kan man expandera populationen. Då. De får barn, barnen växer upp. Uh, antingen så kan man sätta dem i en skola om man bygger det, för då blir de educated workers vilket gör att de är mer uh, effektiva och, och ger mer uh, i det jobbet som de har. Uh, gör man inte det så sätts de i arbete direkt när de blir, jag tror, typ 10 eller något sådär. Um, mm. uh, och uh, Ja, precis. Så som vi gör här i Sverige. Uh, jag har jobbat sedan jag har varit 10. Um, och uh, och då, får de, då kan de ta över nya arbeten och, och så kan man expandera. Man hugger ner träd lite här och var, järn, sten, eh, korsar, ja, åar och lite sånt där. Man kan, det, det är väldigt mycket alltså det, det är mycket strategiskt tänkande på det sättet att okej, okay, jag måste bygga tillräckligt med, med eh, farms till exempel så för att jag ska kunna överleva, <laughs> för det blir vinter efter ett tag och då fryser alla. Um, men det, det, det finns så mycket man kan prata om. Uh, det låter ju väldigt intressant faktiskt. Det, det låter är en mix av settlers och lite edge och vampires. Ja, det är alltså det finns inga fiender i spelet, finns det inte. Nej. Utan allting går ut på i stort sett att och du kan spela hur länge som helst. Det, det finns tills, tills alla dina Alla dina villages börjar dö Av starvation eller någonting Vilket har hänt ganska många gånger För mig Alltså jag köpte spelet dagen, Jag har spelat om det kanske en, en tio gånger Vid det här laget Jag har inte lyckats hålla en, en liksom village till länge för att, för att bygga Flera stycken av saker som finns För man har Hällt Uh, pop, vad är det? Uh, Health, happiness, uh, och sen har man de olika resurserna också. Och uh, man måste ha tillräckligt mycket mat i reserv för varje individuellt hushåll har ett inventory, och där har de uh, mat, uh, firewood uh, och vad, herbs och sådana grejer för att hålla sig hälsosamma och så, uh, och för att hålla huset varmt. Uh, mm. Och, oh, okay. eh, och sen Så finns det ju eh, Sen finns det ett, ett eh, village eh, Store också där, där Samlas allting som är i överskott då. Och det här måste man ju då se till att, att ha ganska mycket av Speciellt i mat och firewood De är den svåraste att hålla i eh, För firewood måste man göra utav trä Och då måste man ha <laughs> Man måste alltså ha en person som är dedikerad Till att, eh, att hela tiden eh, Bygga eller göra firewood det, ja, det, är, det är mycket sånt där mycket micromanagement för för hur, hur allting ska fungera man måste skaffa en tailor en blacksmith för att hålla i, i, i, i tools och sånt där för att, om, om man får lågt på, på verktyg så är så tar det längre tid för, för folk att göra sina jobb. Ibland kan det ta evigheter och de hinner inte med. Ja, det är fyra säsonger i spelet, alltså, alltså vår, sommar, höst och vinter. Och man planterar på farms till exempel, så planterar man i spring på våren. Och så äh, harvestar man i, i, på hösten. Så att det är inte så att man får ett continuous um, intake som till exempel i, i Age Vampires. Där bygger man en farm och så får man så typ gräver de lite så får man mat hela tiden. Utan här så är det ju så att man ser dem plantera allting. Man ser växterna växa. Uh, maten växer då. Sen, sen plockar de in det helt enkelt i, i hösten. Och är det så att de inte hinner innan snön kommer. Då försvinner resten som fortfarande är i fältet. Uh, och då gäller det att man har tillräckligt många farmers uh, dedikerade till till för att de ska faktiskt hinna med det här Och det kan bli jävligt jobbigt när man när första generationen av de som är där börjar dö ut. För då, då, får man, då har man inte tillräckligt mycket folk som kan väga upp det här till slut. Då, då kommer man ju förlora större delen av sin civilisation bara på grund av att folk håller på att dö av, av ålder. Helt ja, det, det låter ju onekligen som ett riktigt intressant spel. Men uh, jag tror nästan att jag kommer köpa det här. Gör det. Alltså, är man då, i, gillar man Settlers eller sådana spel överhuvudtaget. Så jag skulle rekommendera det starkt. Mm -hmm. För att jag, såg, jag såg tre videos på Youtube. Och jag var såld. Var jag. Ja, också. Redan i första var jag. Det var, det var första fem minuterna. Jag bara åh. Oh. Mm. Det, det, det, det blir bra lite också Vi kan ju återkomma till det här kanske längre fram I ett senare avsnitt då Just bara för att se hur längre du har kommit Och se vad det finns för några benefits oh, det finns som du har ju ja, spelat mycket har jag gjort Men mm. det är sånt där spel man kan sitta i flera timmar Och sen så helt plötsligt Så, så har man gjort ett, ett misstag För typ tre timmar sedan Eller någonting och då börjar, jag se, <laughs> då börjar folk dö Ja. <laughs> oh. Ah, men, ja, men det känns ha... som du verkligen har tänkt på väldigt många aspekter av drivet. Ja, ja det, alltså det är väldigt bra gjort. Det finns lite små saker som man skulle kunna förbättra och lite sånt där. Men, uh, men i, ja, en sak som jag känner lite klagomål på är att ingen villager håller samma jobb hela tiden. gör de inte Även om man har, mm -hmm. man, man har ju en liten, en liten uh, screen har man där man kan uh, sätta dem på att man ska ha en villager- som ska vara det här jobbet eller fyra eller fem eller så här på olika grejer. Men det är det att klickar man på dem eh, nu så ser man att ah, det är Bob som jobbar här. Okej, okay, ja ah, så kommer man tillbaka 20 minuter senare och kollar, ja men nu var det tydligen Isabella som är här och jobbar med det här jobbet så att det, det finns ingen kontinuitet där och det önskar jag faktiskt att de, att de implementerar implementerade för då känner man liksom, ja men då vet jag att Bob han är på jobbet där borta, han, han håller på och Kan det vara led. någonting som man kan patcha eller är det någonting som... Ja tror det tror de jag valst. nog definitivt, men det känns verkligen som att alla går till och stannar vid watercoolen eller någonting, ja vill du vara blacksmith idag? Okej okay, ja men då tar jag över ditt jobb för att vara Taylor, det låter som ett bra jobb liksom, jag kan gå ut i skogen och samla bär, det är lugnt, du kan få jobba på gården. Det, ja. det, det känns liksom... Vad ja, var liksom... du idag. Jag var läkare. Jag ja, nej men seriöst, läslockare. det finns Precision. Och han byttes ut lite då då, vad du har gjort idag. Ja, jag var lärare, vad, vad gjorde du? då ja, jag, var, jag var läkare, vad jobbar du med förra veckan? Ja, nej. Jag bytte i skogen och högg ved. Det, är... <här> liksom, det finns ingen continuity ja, i det men det där hela. har ni det. Banished i alla fall. Jag, kan man säga att jag kommer definitivt skaffa det här. Men om vi hoppar vidare då. Det vad gäller spelandet. Och då till vår kära gäst här nu, Lotta. Ja? Vad har du möjligtvis spelat för något? Det kan ju vara att vi har nämnt det tidigare, eller hur? Ja, det kan vara så. <laughs> jag, jag hinner ju tyvärr inte spela hälften så mycket som jag skulle vilja göra numera. Um... Ja, vem gör det? Jag vet hur det är. Ja, usch. Jag vet vad ni um... menar. <laughs> uh, nej, men jag har spelat lite hösten. Mm. Och det är ju Blizzards nya älskling. Vad är det? Ja, precis. ja vad är det? Ja, jag, jag förklarat det tidigare. som Det är Magic Light möter WoW. World of Warcraft alltså. Eje mm. ähm. ful Är det bara, bara karaktärer eller hjältar från Warcraft? Eller finns det från övriga Blizzard-universum så att säga? Eller... Nej, eh, det, det är bara Warcraft hjältar mm, okay. och det, det är ju då de olika klasserna eh, som man kan ha. Mm. Och man kan ha en en lek för varje eller ja, man kan ha, jo, man kan ha en lek för varje klass eh, sammanlagt, så att man kan testa på lite olika spelstilar och sådär. Mm. Har du kört eh, som Magic själv också någon gång eller, ja. eller här först? Ja. Hur står det så här i jämförelse mot? Till exempel Magic the Gathering. Ja, jo. Eh, det är väl möjligtvis så att om du var bra på Magic en gång i tiden så kan du ha ett visst försprång. Men Hearthstone är fruktansvärt mycket simplare. Mm. Eh, det finns väldigt mycket färre korttyper. Eh, det finns väldigt mycket färre kort överhuvudtaget. Eh, och det, det är väldigt mycket färre optioner på vettiga spelstilar. Mm. Ja men om man jämförde med, med Magic där det dels spelar roll vad du hade för färg på din lek och, och sen spelar roll vad du valde att blanda det med om du ville blanda och sen vilken stil du hade. Det, det kunde ju bli oändligt mycket. Mm. Um, I Hearthstone så är det lite, ja men du kan spela en rogue och du kan vara, ja men du kanske är expert på just vapen och har en lek med väldigt mycket vapenkort. Eller kanske en, en lek med väldigt mycket kritters. Men det har inte sådär fasligt många fler alternativ på något sätt. Men det är väl en del planer, det är ändå planerat att utökas vad gäller kort och så. Allt, allt jämt med tidens gång så att säga. Ja, precis. Den, den är ju alltså i betan. Så länge det är värt att säga. Och det, det händer ju saker hela tiden. Det känns ju. Helt plötsligt, den här leken som du bara körde över allt och alla med, funkar inte längre. Nej, okay. och så vidare. Men det mm. kan ju vara skönt, anna att de vet att det finns någon form av dynamik som uppstår hela tiden när, när mm. saker och ting tilläggs. Och så, eller läggs till, ja, och så. precis, precis. Och det känns att det är en, en levande beta, så att säga, i och med att det händer mm. saker hela tiden. Ja, det måste man väl ändå säga om Blizzard. Att det är någonting de tar sig tid med, så är det ju i spelen. Och här är det i alla fall upp en beta nu. Uh, och då har de kommit ganska långt ändå Men vad är dina, din, ditt Initiala intryck Är det här någonting som de kommer vinna med i längden Eller är det någonting som kommer falla Vänta, vänta ja. Levande beta Skynet <laughs> <Kristenare>. <laughs> <laughs> alive! Um, Jag tror att Ja, det är svårt att ställa en prognos i dagsläget mm. Jag tror att det kommer vara Väldigt hett ett tag Men det kommer att falla Förr eller senare Just eftersom de här ja, Om man får använda uttrycket Elite gamers mm. Folk som verkligen går in för sitt spelande De tror jag kommer tappa intresse Just för att det är så simpelt På många ja, sätt precis. Um, Jag har en de... väldigt viktig fråga här mm -hmm. När upptäckte du detta? Att det är... uh, Ja, när jag upptäckte det eller när jag började spela det. Jag är lite båda och. Uh, ja, jag upptäckte det väl. Skamligt att säga. Så var inte jättelänge länge sedan. Kanske en, en och en halv månad sedan någonting. Mm, för jag tänker det här. Jag har hört talas om det ganska länge. och mm. Blizzard-bet betar håller ju på i en evighet Jo, det är sant och det är i och för sig tacka för ärligt talat så att de kan arbeta ut bugger och sånt mm, Och det är bra, men jag tänkte just med det här på livslängden på att den har, den har redan funnits väldigt länge och jag menar, det har ju varit turneringar i lite här och där och sånt där så att det har ju mm. kommit ganska långt för att vara i en beta redan Vi får vi det ju det. se hur supporten blir i längden då sen man Precis, det är en väldigt bra hype de har fått upp eh, runt det. Och mm. eh, det kommer ju bara att växa eh, i och med releasedatum sen också. Eh, absolut. Så att det kommer ju vara stort ett tag. Eh, men som sagt, det kommer ju inte bli en långkörare som vissa av deras andra spel. Det tror det, jag det inte. Det känns verkligen som ordet, eller benämningen beta har slutat betyda någonting nu för tiden, känner jag. För att förut så var det ju så ah, men det är i vi, vi, beta just nu Vi håller på att jobba på det. det Det är ute snart liksom Och de höll på att fixa det Och kanske någon gång fick man en Åh oh, beta key vi, vi spelar, testar spelet så här Nu ser är allting i beta Hela tiden Och ibland ser det alfa också Och så får man spela det och oh, Ja men det ser bra ut Varför får det fortfarande i beta? Nej ah, vi har lite buggar Det är ju först så folk är rädda För att gå ur beta Med, med sina spel nu för tiden det är, mm. väl, det är väl egentligen, jag ska inte säga förståligt, inte en bra grej att ha det men om du säger att ditt spel är i en beta om du släpper spelet så här, nu ska vi släppa det egentligen men du säger att det är en beta vi släpper nu då liksom du har folk ja, ja men även den betaen ja, men då gör det ingenting att det finns buggar för om du släpper ett komplett spel där du har buggar i så då blir folk klaga ju på det bara vad fan det är det här det är ju buggar det är ju skit men om den betar, då har man andra förväntningar. Det är, liksom, ah, men det är ett par bugger, det där det jag förväntar mig. Och sen också så är det ju väldigt många bugger som du inte upptäcker förrän du har stresstestat med ett antal miljoner användare. Ja, och speciellt med teknologin idag som liksom kan vara kopplad till sociala nätverk eller vad dumheter de hittar på. <laughs> ja, men, ja, men precis. <laughs> det var ett dåligt exempel egentligen Men när de har servrar som faktiskt Kopplar ihop så otroligt mycket folk Så det går omöjligt Att mäta liksom, Exponentialkurvan av problem som kan komma upp När du väl har mycket folk Jo jo, men det förstår jag Det är ju och Det är ju det är, det är väldigt uppenbart med sådana spel Som som, kräver, som har mycket Interactions då med, Mellan människor, men så finns det ju andra spel Som, som bara är som är spel, är play-spel som spelsen Ja, men den är beta just nu. Vi håller på att jobba på det. Typ. Bara, men jag har nej men det kommer, kommer spelet ut då? När, när hela spelet är klar? Det ah, är ja, svårt att säga nu. Så, men varför säga någonting överhuvudtaget då? Ja, men, det är Va, blir det blir ganska möjligt. Det har ju möjliggörts. Äh, säger Möjliggjorts. Möjliggjorts. Med, med tanke på... Eller tack vare just in Greenlight och Kickstarter och liknande. Så folk har ju fått... En annat sätt att vara med i utvecklingen. Och där har det har ju visats ändå varit så pass framgångsrikt att att många känner ju att Greenlight till exempel på Steam det är ett väldigt bra forum att kunna testa spel i beta. Jo. Och de, de vet ju då att då sätter... Alltså de som lägger ut spel vet att ja men kunderna vet om de att det är beta. Vi tjänar pengar redan nu så att säga. Nu kanske inte pengar pengarna de är ute efter såklart men... Jag tror att de känner att det är ett win-win-situation. Liksom. Ja. Jo, alltså jag säger ju inte att det är en dålig grej. Jag är väldigt tacksam för att spela många spel så är ganska fort. Och även, och jag är, det är ju som sagt så, är det beta, ja men då kan vi förlåta det här. Och det är ju en tanke man har. Men det känns som själva benämningen beta har slutat betyda samma sak som det, gjorde, som det har gjort originalt. Och samma sak alfa, det det känns lite som att de har samma betydelse som de hade förr och det känns som nästan som att vi behöver någonting nytt att använda. Vi har ju det här eh, pre... Vad är det? Pre... Eh, early Access early access. är ju det nya som finns också. Det kan jag gå med på men mm. det känns liksom som hela den här beta-grejen bara har försvunnit. Det, det, det är inte samma sak. Ja men spelet är ju där nu. Vad, vad, vad då beta? <laughs> Mm. Då, då, känner man att, då är det bättre att bara säga att ja, vi vi jobbar för, alltså vi, vi har släppt spelet, men är det lite buggar så vi håller på att jobba på det. Vi har ju fortfarande support för det. Det är inte så att vi bara släpper spelet överhuvudtaget. Det är ju bättre att säga så då, istället för att säga det är en beta. Det känns liksom att ja, jag har fått ett ofärdigt spel. Vad ska jag betala, vad ska jag betala 400 spänn för ett ofärdigt spel för? Det... Ja, det är upp till, det är upp till dig ja. precis Det är det som jo, väntar jo, men... som släpper det Jo men man ja. ser sådana här early access spel På Steam liksom som kostar eh, Vad är det? 49,99 euro liksom. Och man känner liksom Det där skulle jag aldrig betala På vet... andra sidan då kan du ju vara med och påverka i alla fall. Du kan ju säga det här fungerar inte och det här fungerar bra Och du kan ju kanske vara med i processen på ett annat sätt Jo jag vet eh, men det, det känns... är det som, som en gamersätt kanske tycker är mer intressant Sen är det de som skiter i det Och kanske väntar ett halvår eller ett år Eller vad nu må vara tills det faktiskt är släppt. Jo, nej men jag är medveten om det. Mitt mitt klagomål här är ju mest priset då. Man ser ju många spel där de har de har ganska höga priser även fast de är i beta eller early access. Så man känner borde de inte ha ett lägre pris då för ett, och sen höja priset sen när det faktiskt släppt. För att det är ju lite mer incentive för att folk faktiskt ska köpa det i alla fall om man har ett lite lägre pris då. Och så. Jag vet inte... Mm. Det, det kanske bara, för jag har sett många spel göra det, men jag, om vi tar Minecraft till exempel, det var ju billigare innan det var en, en version one release liksom. Men sen så, så höjde de ju priset lite. Men jag vet inte riktigt... Jag kanske bara babblar lite här men nu, men alltså... En det, aning, det var, uh, Hearthstone. <laughs> <laughs> jo, men Jätte... jag, jag påpekar bara att beta pågår väldigt länge och det är inte dum benämning bara. Jag förstår vad du menar, men jag tror att det är, som sagt, väldigt mycket de gör det för att de kan. Ja, ja det, är väl så de, det är väl så alla gör, är det inte så? Vi gör det här för att <laughs> vi kan. <laughs> ja. ja, men Lotta, då kan jag ju säga så här då, att du, du känner att det har potential men att det förmodligen inte kommer räcka i längden. Ja, precis. Om det är så att de inför mer komplexitet i det så tror jag att de kommer vinna mycket mm. på det. Vi tror inte de har sikta in sig på att vara lite mer enkla då? Just för att... Jag menar, Blizzard har ju den där... Ådran med att det ska vara så lättillgängligt som möjligt. Mm. Jo, förvisso. Men jag tror inte att det riktigt... Kommer nå hela vägen fram med den, den typen av spel. Mm. Mm. Jag tror att det funkar i, i World of Warcraft till exempel. Men... I Hearthstone, det är inte riktigt lika flashigt. Det är inte lika många shiny pixels. Nej, um, och uh, jag tror att det kommer tråka ut den mer uh, casual-spelande publiken uh, en aning. Och sen som sagt, uh, simpliciteten kommer att tråka ut uh, hardcore gamers. Tror det, mm. jag, än så länge. Ja, det är intressant. Um... Den där mm. har man ju hört en del del om. Det är kul att veta lite från en som faktiskt kört det. Mm. Mm. Det är definitivt värt att testa. Och som sagt, det ska bli väldigt intressant att se vart det hamnar så småningom. Härligt. Men då så, då är det bara jag kvar och jag har faktiskt inte kört ett skvatt. Som. Jag har bara kört Minecraft. Jag har byggt lite hus. Jag har dödat ett par monster. Jag har pratat med min dotter om att faktiskt inte döda saker. är inte bra grejer att göra, men i spel kanske det bra. <laughs> Så det har väl varit ganska lugnt På spelfronten för min del Och du kallar det gamer, va? Ja Skam för oss alla Fredrik Ja vi skäms <laughs> <där. laughs> ja, Okej okay, jag har kört några andra spel Jag har kört också trip, äh, Triple Town The Binding of Isaac Terraria, Skibinols Unlimited Titan Attacks Och jag har kört Lite på Kingdoms of Amalur Reckoning ja, Hur kommer det fram hur, mm. hur kör man lite på Kingdoms of Amalur Ja <laughs> Jag startar och så kommer jag på mig själv Det är ingen idé jag sätter med det här för Det här kommer aldrig ta slut Jag kommer ihåg när, när de släppte demo för det eh, Till, det Xbox? Ja, släppte Xbox Man hade en timme att spela på det hade man typ. Inna, innan, innan Den bara, nej, vi får inte spela längre Och jag sitter och tänker, okej okay, jag har spelat i 20 minuter. Jag är inte ens ur första stället än. Hur, hur ska jag kunna spela i en timme bara? Jag menar, ett av de första questen pågår ju typ i en timme eller sånt där. Så jag vet inte. Det, det kändes väldigt dumt att ha, ett, ha ett, ett, ett tids, en, en tidsbegränsning på ett demo. Jag, jag, jag vet inte riktigt. Det låter smart. Jo, jo, jag mm. vet det. Jag, men ser du så här: köpte jag spelet till slut? Nej, det gjorde jag inte, inte än. Nej, jag har funderat på att köpa den, men det har kommit massor mm -hmm. massa andra spel som har varit mycket bättre som jag ville köpa. Hur vet du det? Du vet ja, jag spelar i Banished. Ja, men hur vet du att det är mycket bättre om du bara kört en timma? Jag, jag körde med gameplay inte... Nej, men då så. du är bara hoppa och köpa den. Då. Nej, så mycket pengar har jag inte. Vad tror du, jag gjorde pengar, eller? Ja. Du gjorde pengar. Det... Hur visste du det? Anywho. <laughs> <laughs> Oj. Ibland spårar jag ut. Vad var Triple Town för något? Jag har sett att du spelar, du sa att du spelar. och jag har sett dig Vad är det för någonting? Oh, det ska vi inte gå in på. <laughs> Okej, okay, ja, då går vi vidare. Vad har vi tittar på för något? <laughs> ja, vi gör så. Vi, vi går vidare nu och um, nu ska vi ta, fokusera lite på vad vi faktiskt har hunnit sett på. Vi, vi är ju lite så här film- och tv nörd här också. Um, men då är ju frågan först här. Lotta, har du hunnit sett något? Ja. Ja, det är två saker främst som jag har kikat lite på Jag håller dels på att se om serien Farscape, en gammal favorit Plus poäng, plus poäng Excellent, excellent och så för alla gamers och alla nördar där ute vi har alltså mailen fanboys så om ni vill skicka giftermålsförslag till Lotta så kan ni skicka till den här Hon har även pratat om raytracing innan så jag vet att det finns någon nörd där som det gick för Excellent ja, Förlåt, men bara som ni vet fortsätt. I'm here to please, eller hur var det? <laughs> Jag, jag tar också emot giftemålspropositions, äh, äh, äh, men... Äh... Jaha, vi hade vi byggt upp ett par fans, de var de bort. Ja. <laughs> Okej, och där spidde de. Ja. Förlåt, fortsätt. Farscape. Ja, ja eh, en, en av mina absolut favoritserier. Eh, väldigt välgjord, eh, väldigt intressant karaktärsutveckling eh, mm. främst. Och för eh. de som inte känner till den här serien, vad, vad handlar den om? Det är en sci-fi-serie Jag ska inte avslöja alldeles mycket Men det är En stackars Rymdforskare som Lyckas ta sig igenom Ett maskhål Och hamna i en helt okänd del av universum Och träffar Diverse varelser Med blandade Resultat får man väl säga mm. Det här kommer jag att säga Jag tror inte jag har sett det någonsin <skratt> Mm. Ja. Jag var tvungen att kolla upp så här: bara lite kort på det det IMDB och bara liksom se bild på så här. Bara, jag tror inte jag har sett den här serien, men nu har jag helgen framför mig i alla fall. Mm. Jo, det är klart. Vet du vad? Om du ser den så kommer du älska den. Och glöm inte att mm. titta på miniserien också som kommer efter de säsonger som finns. Det, det finns en Ja, precis. Jag har varit arg på den, jag såg den, men den var bra. Mm. Alltså det är väldigt lätt att bli upprörd vid ett par tillfällen. Eh, så att känsliga tittare varnas. Eh, men man blir upprörd just för att de är väldigt bra på att dra in tittaren i berättelsen. Jag vet att eh, en av mina säsong ett favoritdelar är nog... Spoilar inte för mycket bara. Nej jag säger bara titeln på delen Jösses För säkerhetsskull så kollar jag bara liksom, Påminner att det här är något jag tänker se Under morgondagen Men Max Jag kan ju bara tala om för dig att i slutet på varje del Så dör alla Okay. Ja, är det har jag väldigt det. mycket ledig tid För morgondagen ja, precis. Nej men En av mina favoritdelar av säsong 1 Är nog PK Tech Girl ja, Det är en av mina favoriter Står i den, story, den är, alltså, Jag tror nog att interaktionen Mellan alla karaktärer Och den väldigt unika stil De har det på Är en av de bästa sakerna med den serien Um... Ja, precis. De känns väldigt levande allihopa. Mm, precis. Och det, det är inte liksom den här Star Trek-happy... Uh, li, li, liksom... Vad ska man säga? Deras äh, interaktioner med varandra är inte den här Star Trek-happy, <laughs> vi skattar i slutet på varje avsnitt. Det är inte så. Det, det är inte en resolution på varje konflikt i, i, i slutet på varje avsnitt, även om det, det är så väldigt ofta. Men det är ju saker som pågår över en säsong och, och flera säsonger och, och grejer och sånt där. Och det, jag, jag, jag gillar... Äh, när en serie tar den stansen Att de faktiskt vi säger de säger, okej okay, vi ska inte bara ha ett, ett, liksom, ett avslit Of the week utan vi ska ha En, en, en story Genom hela ja precis Och det de... har jag sett serier göra Helt fel med På många, på många håll och kanter och Farscape är en sån serie Där det, den är väldigt unik Det tar en liten stund Och, och, och vänjer sig vid den visuella stilen de har mm. och den kan se lite fattig ut också, men nu pratar vi 2004 här uh, <laughs> så att uh, uh, och att det är en budgetserie också mm. så att en, uh, kulisserna ser ut som folie på grund av att det är folie um, En roligt tidbit <laughs> om kulisserna uh, by the way uh, det, här, det här är ingen spoiler så ni behöver inte vara oroliga i slutet, eller efter att första säsongen hade spelats in, så var alla i hela castet övertygade om att de inte skulle få någon mer eh, säsong. Och hade en stor avslutningsfest där de bland annat hade ett enormt bål där de brände upp alla kulisser och väldigt mycket av exerciitan. Eh, under den här festen så ringer någon till dem och tycker, åh, bra nyheter! Ni får en säsong till! Och de tittar på varandra och tittar på bålet och tycker, nej! Och de hade inga skisser kvar eller någonting så att de var ju tvungna att titta på inspelningarna och se hur allting faktiskt hade stått för att bygga upp det igen. intressant. Ska jag hålla ögonen öppna mellan första och andra säsongen och säga ja, det är inte ja. samma. Ja, absolut. Det rekommenderas. Mm. Men du rekommenderar den starkt den här serien, helt enkelt. Ja, absolut, absolut. Ja. Och det här att, eh, visst, i början så kan många av karaktärerna kännas lite arketypiska. Men eh, det, här, det här bryts ganska snart ändå. Mm. Ja, det, det är något någonting som jag måste säga. Har man sett mycket sci-fi och så, eh, så, så känner man direkt igen de arketyper som de är. Eh, mm. I första avsnittet till exempel. Men fortsätt titta. Titta efter det. Bara några avsnitt in efter det så märker man att de arketyperna stämmer inte alls. Eh, alltså de stämmer ju på vissa sätt, för så är det Det finns ju alltid arketypen. Men de är så mycket mer än, än de arketyper som de först verkar vara. Precis. Eh, så att det, det är väl värt att titta Precis. Det. Ska det inte vara något problem? Jag tittar ju på anime. <laughs> <laughs> <laughs> sand, sand. Ja, det sant. sänt. Eh, ska det inte vara något problem alls? Nej det tror jag nog inte Men för alla andra som inte är du Så, så kan det ju vara bra att veta i alla fall ja, Men jättebra Men det så tar vi det som en liten Möjlighet att hoppa över till just anime då. Ja, Jag kan säga det Det finns Jag kan ju säga det att den får, den får Fyra av, av fem eh, Robs på den. Oj, Det var inte mycket <laughs> jo, jo jo Men rob är ju värd typ en fjärdedel bara Nej <laughs> Den är värd fyra gånger så mycket Då så Ja, Lotta ja, mm. Farskape. Men äh, finns det något mer du har sett? Ja, eh, jag håller ju på Att se en eh, anime eh, När vi nu pratar om det Jättekulturella mm. mm. det mm. verk. Ja <laughs> Vakna Max också <laughs> um. <laughs> Jo, det är ju en serie som håller på att gå just nu Som heter Log Horizon Eh, som är intressant också för alla oss spelnördar måste jag säga. Mhm. Vad då Jo, Adora. det handlar vad eh, eh, Det handlar om eh, hur man har blivit indragen i det här som en gång var ett MMORPG och ja. nu lever man i den världen. Och så lär man sig att anpassa sig efter de nya reglerna och sådär och se vad som Stämmer eh, om man jämför med hur spelet var när det bara var ett spel Och vad som har förändrats Jaha ja. Sword Art Online, smått Eller? Väldigt, det är väldigt mycket Sword Art Online, ja eh, det är sant Men eh, det, är inte, det är inte samma motiv på berättelsen jag um... skulle kunna säga att Sword Art Online är ju mer för att fly från den världen och man faktiskt får se lite från verkligheten. Det som det här spe äh, spelet, det här animen gör bra är egentligen att den nämner man får, de sitter fast i spelet men man har ingen aning om de visar inga tillbakablickar på hur det här hände, varför de finns i spelet. De bara är där. och just så att de lämnar det blankt tror jag gör att man att det är bättre än någon förklaring de skulle kunna komma med. Mm. Okej, okay, så vi vet inte varför de är där, men då bara är det. Nej, då de bara ja, helt precis. plötsligt så är de där och har ingen aning om varför eller hur, hur det funkar någonting. De, nu från och med nu finns de i den världen och de ska lära sig att leva där. Det måste jag säga var någonting som störde mig en del i början. Och tyckte att ja men om man hade helt plötsligt blivit insugen i en ny värld, hade man inte varit lite nyfiken på. Vad, vad som hade hänt Hur det hade gått till Jag, jag vet eh. att jag skulle det. Ja, fast man Jag vet inte hur de lyckas riktigt Men de lyckas få i alla fall mig Att glömma bort det Att man, man blir så distragerad av Resten av, av plotten eh, Så att eh, Man tänker inte riktigt på att Det fanns en annan värld en gång i tiden De påminner ju en lite då och då och så bara, Ja just det, de kommer ju från en riktig värld ja. Mm, precis, precis men det låter äh... intressant faktiskt. Vi ja. Viktig fråga, viktig fråga, art style. Oj, jag kan ju inga Anime. termer. <laughs> ja, men alltså, alltså se, modern, den, den mer moderna stilen, typ Sword Art Online eller annan. Ja, den är moderna. Ja. Okej, okay, okay, då kan man titta på den då. <laughs> Okej. Okay. Jag ska vilja fråga, ser den ut som Naruto? Och där Nej, vilken han, av sidorna är <laughs> Naruto, hör du? Jag menar bara att jag har ingen aning om hur det säger stilar. Jag, jag känner... men då stilar? Den anime... ja, men alltså det, finns, det finns ju fler olika. Den moderna stilen är ju den som de flesta känner till nu. För det är den som används mest vitt. Men sen finns det ju mer artsy-stiler. Sen finns det ju de äldre stilerna också som används mer. 90-tal, typ eh, Neogenesis Evangelion och sådana. Eh, den kanske du känner till, eller inte? Nej, okej. Okay. det ser um... ju likadant ut som dess, tycker jag. Men det Ej. Vad är du blind och döv, eller? Det är jag som är experten här. Nej, det är mm. du. Inte alls. Vad jag säger jag du som expert? Alla anime är bra. bra. <skratt> <skratt> inte mycket av en expert skulle jag vilja påstå. Här. Jag har kollat på alla anime, så jag är väl den som du har, har inte bäst åsikt på och kollat på dem. döma <skratt> det. Går, nej. Dömare. Ska vi slåss om saken eller? Ja, men utmaning! Det var mm. någonting vi skulle slåss om men jag glömde bort vad det var för nånting Vi godtar alla utmaningar när vi slåss Really? Ja, inom vissa gränser Jaha, <laughs> så om jag kommer till dig med stor klubba och säger för jag slå dig då... då. Jag kommer du med stor klubba och vill slåss, då, men då har vi någonting ja, att slåss om Men nej, ja, det är inte vad värt att Vad har slåss. ni att slåss om då? Är det, säga, det är inte värt slåss? att slåss, det är långt, det är i Stockholm ja. Vad ska du hit göra? Ja, men jag kommer ju ner till Örebro här snart. Jag är ju bror min fyller år och mormor också. Och det är 60 års kalas så då måste man ju vara där. Jag måste Alla hitta ut... på vapen. <laughs> Alla utmärkta anledningar till att komma och slåss alltså. Eller? Precis. Speciellt 60 års... Hej då mormor, jag ska bara springa iväg en stund. Jag ska gå och slå ihjäl en st stackare borta. Men jag kommer strax. Men det är Max <laughs> och det är lugnt. Ja, ja, okej okay då min son som... Precis. <laughs> Glorious. Mm. Hur som helst. Det låter i alla fall som att du tycker den verkar bra. Ja, den är intressant. Någonting som ofta drar mig som jag nämnt här tidigare det är just karaktärsutveckling. Mm. Och dels att, att tittaren får en utveckling i hur, hur mycket man får veta om karaktärerna hur väl man lär känna dem. Och dessutom hur de de facto utvecklas. Uh, och det är, det är intressant uh. Vänta lite nu Karaktärsutvecklingen i anime Det tror jag inte riktigt på Nu, nu tror jag du ljuger det här uh, <laughs> Sån kan Felt... vi inte ha <laughs> I see Gå och lägg det. Rob, gå och lägg <laughs> Hej, jag kunde ha gått och lagt mig Men sen kommer du bara, nu ska vi spela i den podd Klockan tio över elva <laughs> Varför inte? Oh, varför på inte? kvällen måste jag kanske påpeka det 23.10! <laughs> ja, men där har vi i alla fall Log, Horizon och Farscape från eh, Lotta. Eh, jag mm -hmm. jag bra eh, rekommendationer båda två faktiskt. Yes. Eh, och Från en rekommendation till en annan Max, Elementary. Vad har vi att säga om den? Elementary. Ja, har du på? Amerikansk Sherlock. <här> <här> det kom han, Sherlock. <skratt> oh, och Sherlock. Och jag har sett Sherlock i helgen och de grejer. Det här är mycket kokain i det, det är riktigt trevligt. Och, och förstår så löser de brott som andra personer som har hållit sina problem. Då tar de in Sherlock som konsultant så får han kolla på det där. Och så kollar han så förstår att jag vet vad som har hänt. Så klur det kör också. så går han och löser brottet. Kan, kan, vi få Och där har vi hela... kan vi få en svensk version av Sherlock där Max spelar honom med den där rösten? Kommer att snusa ordentligt också göra. Ja, bara om du har porer i näsa Max. Jag går inte med på att Sherlock Holmes inte har en spetsig höknäsa. Ah, precis. Ah, ja, precis. jag har typ... Rutig skjorta också En här svensk skogshuggare Eller något <laughs> ska, du, ska du ha strunt på det i I, i sandalen också eller? Nej, men Några är det någon gränser då? får vi <laughs> Vad är det då som gör Elementor i bra eh, Alltså Den håller sig rätt unik Jag tycker att eh, det som är Sherlock i det här Börjar ju som eh, Han har ju varit eh, på droger Helt enkelt Mm. För att han är lite för smart Han måste lugna ner sig, han måste alltid hålla på med någonting Men eh, Då Eftersom det måste vara Sherlock så måste ju Watson Komma från någonstans också Och i det här fallet spelas av Vad heter hon? Lucy, Lou. Lucy Lou, ja. Och eh, hon kommer in då Som så här kompanjon som ska bo Med honom för att eh, se till att han håller sig ren Om man säger det mm. Och det... Så börjar hon hjälpa till lite med... Hon var ju tidigare kirurg eller liknande sånt där, så hon kan lite här medicinska bakgrunden. Så, ja, de har en väldigt bra dynamik med de två. Och det, det är ju lite av den här typiska... Ja, varje vecka så är det ett nytt brott och vi slutet av avsnittet så löser de det. Vissa avsnitt är ju lite längre som går över och man kan se vissa saker på vissa avsnitt kan man får man en tillbakablick för nu någon handlar det någonting mer om det och, återkommande karaktärer och sånt där men det, varje avsnitt är intressant. Jag ser vidare på serien så jag bara ja, men jag undrar vad som händer den här gången istället för att ja kul. Det är inte det är inte så mycket this week's villain utan det är faktiskt intressant varje gång. Det är this week's villain men det är intressanta av villains varje gång. Okej. Mm. Så du ser framåt lite. Och då, som sagt, det här, vissa kopplingar finns här. Och där De har ju ändå en. Det är This Weeks villen Men det är ju en. Du har en ganska bra karaktärsutveckling på just Sherlock och Watson, då, som medan de tillsammans löser brott så utvecklas deras karaktär. Mm, här, intressant. Och det är bättre än det mesta. Så att, ja, intressant. Och den är ju inte jättelång. Vad är den? den är Uh, avsnitt 16 i säsong har Kom ut senast att... Har du något problem med? <här> Utmätt <här> Nej Just No <laughs> no. I, I refuse to accept this Nej Säger jag bara Because Nej jag, Själva premissen Nej jag, Nej Säger jag bara Hela alltihopa Nej jag tror det är någonting som gör sig gott i Att faktiskt förnya Hela Men då har hela, vi redan Sherlock. Sherlock Vi har Sherlock det är, det är bra det är, det är, Nej det, det, Nej Så att att om en så grej är bra så det. kan inte en annan grej också vara bra Som inte är baserad bättre. på samma grund Nej, det, nej jag, I refuse to accept this det är, Hela elementary Så jag hörde om det första gången Jag såg, Jag, jag, jag såg någon post om det någonstans Och de bara Ja men det är en Som utspelar sig i USA Med Holmes Och jag bara Nej Man kan säga att du har gett En ordentlig chans I alla fall <laughs> Det var en ordentlig chans Jag tittade på bilden på dem Det var en sån här bild med, med Lucy Liu Och han som spelar Holmes på den och jag tittar på den Och sa Nej det jag tittar på den i full fem sekunder innan jag bestämmer för att det där var skit ja, jag, jag, jag, jag tror ingen skog. kan säga någonting åt det det, är... det gjorde nog rätt i det här. <laughs> ja, jag tror att det, mest... det låter bli den jag är väg att avsittera att någonting sånt jag älskar Sherlock Holmes de är, ja, det är jättebra och Sherlock serien som den brittiska jättebra moderniserade är skitbra är den det, det, det, det är toppen av en riktigt riktigt god kaka är det. Låt mig fråga dig detta då. Det senaste avsnittet av Sherlock, den som du kallar för den riktiga då det nya bra. Eh, vad tyckte du om den? Jag gillar, jag tyckte det var bra. Var den bättre än det gamla? De tidigare säsongerna, det går ganska långt mellan dem. Uh, helt ärligt tror jag nog att säsongsavslutningen på förra Sherlock-säsongen var nog bättre än den här. Men jag tror det bara var för den här chockgrejen som var i det hela Okay, jag... Fast, jag, fast jag vet, jag, jag, jag tyckte det, det var mycket. Jag gillade, jag gillade väldigt mycket den här låten, gjorde jag också. Um, jag drog mig för att titta på den, för att, för att jag ville inte att det skulle ta slut. Okej, okay, ja. men det är ändå. Du tycker att de gamla säsongerna är bättre än den här nya. Eller? Det sa jag inte. Jag sa bara att jag tyckte säsongsavslutningen på förra säsongen var bättre än den här. Okej, okay, okej. Okay. Jag, jag, jag tycker att. Elementary är bättre än den senaste säsongen av Sherlock Men jag tycker de tidigare säsongerna är bättre i Sherlock än vad Elementary är ja. jag, tycker, jag tycker fortfarande vi ska slåss om det här för att det är... oh. Ja det är bara vi gör upp oh. spel och tid Vad kan det säga? Så här, jag, jag Det här tycker... ska slåss på riktigt ska det? Oj Rob. tyst nu Rob. Jag jag bara med att... avbryta med en, en, ja. tre väldigt viktiga frågor, till Max, om Elementary? Absolut. Eh, nummer ett. Spelar Sherlock Fjol. Ja. Bra. Eh, steg ett godkänt. Eh, steg två. Är han sympatisk eller en skitstövel? Mm, spoiler. Nej då. Ah, Nej, jag ska inte säga spoiler. Det är ju... Han börjar ju som det här lite awkward social interaction och liksom vad fan, jag kommer ju åt mina mål, jag löser fall, jag behöver inte vara snäll mot folk. Mm. Och sen går han alltså möjligtvis, kanske från dig. Mm, ja, alltså det har en väldigt intressant utveckling om man säger så, så att jag tror att du ska mm, okay. se det ändå, jag tror att du blir besviken av det. Okej, okay. House okay. eller Sherlock, alltså den typen av attityd, vilken av dem? Samma sak altihopa i Körloch. Blanda ihop det. <skratt> Okej, okay, um, fråga tre. Har han en speci i Det här är en väldigt viktig fråga. Ja, nog max. Jag tänker inte besvara det där du bara frågar längre. <skratt> <skratt> nej. Det tror jag inte han har, det är inte så speciellt spetsig. Men har Benedict Cumberbatch spetsig höknäsa? Mmmmm... Mm. Ja. Lite, men han har en så kraftig röst så det är helt okej. Okay. <laughs> du försöker! Okay, men jag, det var inte jag som mm. drog fram det här med spetsig höknäsa. Mm. Ja, du tyckte det var speciellt viktigt. Jag måste ju säga att jag har ju inte sett sådär jättemycket av den Sherlock-serien just på grund av... blast för mig! Sätt du titta på den nu, direkt. Men du ja, ser jag... här, hon, hon såg... Ja, men du, han har inte hört näsa, så hon dissar den serien. Precis. Precis som du såg... Ja, men det där är ju en tjej som är Watson. Det dissar jag den serien. Okej, Precis. jag har en väldigt viktig fråga. En väldigt, väldigt viktig fråga. du viktig... frågar en väldigt viktig fråga, Jimmie. Jag kan kvar på den. Ja, en väldigt viktig fråga. Finns det, är det någon jävla sexual tension mellan Watson och Sherlock? No! Excellent! What? Däremot, äh, Watson och en som finns där i, bredvid lagligheten. <laughs> där har du en romantisk komedihistoria. Oh, ja. då. <laughs> Watson and squirrel, Watson and squirrel. Nej, Åh uh. <laughs> ah, Ja, Jag har sett också några avsnitt, kan jag väl säga. Jag tycker faktiskt det är en väldigt... Um, Gedigen-serie med bra skådespeleri framför allt. Nej, jag, jag kan inte vara med på den här podcasten längre. Det går inte. Det går att ordna. Det går inte. Nej, jag måste vara kvar. Det måste finnas någon, någon ordentlig person här. Väga mm, yeah, upp i right. er idioti. Vänta, var det inte därför jag blev inbjuden? <laughs> oh, nej, du var inbjuden på att uh, min mor och Danny inte var här. Ah, Okej okay då, Attens. Att du blev ju inbjuden av ren slump egentligen Ja, Max drog in dig det... Jag Hon var här när vi började spela in podcast Hon var här före oss ju Hon var här före oss Det är hon som gjorde in Okej Där har ja, vi... vi Elementary Men vi, vi då går vidare vi och vidare det. Ja, okej okay då uh, Och då hamnar det på lilla mig men oh. har jag sett något? Nej. Ah, Tack, Tack för, för att du lyssnade, det, det, folks. Det, det har varit väldigt trevligt <skratt> den här veckan också. <skratt> oh. <skratt> Nej, jag har faktiskt sett något. Det har jag, jag Utöver att jag sett ett par serier som alltid följer på veckobasis. basis. med. Men nu tänker jag inte gå in på enskilda avsnitt. Det är ju jättetråkigt. Oh. Däremot <skratt> så har jag ju <skratt> sett... <skratt> Jag, jag tog mig tid och såg den här Hunger Games, Catching uh, Fire. Låt oss mm. höra din åsikt nu då. Nu är jag faktiskt en av de som tyckte mycket om uh, The Hunger Games. Uh, den Visst, det var ju lite så här The Running Man uh, influerat fast i ett spelmoment, lite Battle Royale, fast inte så blodigt. Uh, fast med lite mer personlighet och framförallt så tycker jag att Jennifer Lawrence gör en riktigt bra roll där. Puss och hon är Skadar den inte. Det Nej. skadar inte alls. Hon är ju väldigt fin, den damen. <här> <här> <här> Försökte <här> ja. väldigt hårt att låta som en sliske gammal gubbe. <här> ja, precis. Men nu har vi kommit till andra delen här och andra delen är ju som många delar som är det här ska bli en trilogi som kanske många vet. Eller jag vet på inte. grund av att det är tre böcker ja Ja, men jag undrar om inte till och med de gör två filmer av sista boken de gör en ja, Harry Potter bara. av det det kanske, mm. men hur som helst och det blir lite av just den här mittdelen som, som varken gör mer eller mindre liksom för filmsviten i övrigt för man vet ju att hon ju inte dö i alla fall så det har man ju så man, och det, det sätter sig ju varenda nisse och tänker ja, men okej nu ska vi se hur de klarar det här de försöker få in lite... Jag, jag, som ni märker så går jag lite runt till gröten här. För jag vill inte spoila nu. Nej, jag ska saker. se den där jäkla filmen. Um, den, jag kan säga bara, vad jag tycker. Vad jag tycker att den är helt okej. Okay. Den kommer inte i närheten riktigt av första filmen. Men det är väl svårt för de flesta att göra det. Den, här sidan. den har sitt gedigna galleri av nya filmer och gamla eh, karaktärer. Du får ju några nya där nu i och med att det såklart blir så att de måste in i ett till Hunger Game. Um, men eh, det verks upp lite av att de gör lite annorlunda utveckling utifrån det eh, hungerspelet och nu låter det jätte... Vem fan vill lyssna på det här? Uh, <laughs> det... <laughs> Vad? Talar du fortfarande? Ja, oh. Jag kan väl säga så här, gillar ni första filmen ta och se den här andra mest för att ja, varför inte? Eller så väntar ni några år och sen ser ni samtliga av dem som följer i ett enda chock, uh, typ. Um, den har bra skådespeleri det, det är liksom bra miljö, den är bra jord bra produktionsvärde i den uh, men den här filmen kanske inte ger så mycket uh, mer, uh, mer smak, men som sagt det är lite som uh, Hobbit 2. Hej. Um, du sa att det var, det var en typisk andra film. Uh, mm. Tror du att den är en bra bärare av storyn så att säga från ettan till trean? Ja, och det är den ju för att det känns inte som att det blir så mycket story-utveckling alls. Uh, Okej. Okay. Det, det är liksom... Det är, det är ungefär som att man sitter på ett tåg som rör sig typ 5 meter bara. De hinner säga hej och sen så är det slut på filmen ungefär. De, mm. de börjar med att försöka få in lite känsla i vad som faktiskt har hänt med karaktärerna efter första filmen. Och det, det är väl det mest intressanta tycker jag att de måste upprätthålla någon fasad för det slut nu vet jag inte hur många som har sett den första filmen, det är säkert många det, det med att de naturligtvis klarar sig i hungerspelen då, som är en tävling som anordnas eh, där stackars eh, medborgare blir tvungna att vara med i det här fasliga hungerspelen där man blir tvungen att ta ut varandra, döda varandra eh, de inte fuskar men de lyckas hitta ett sätt att överleva eh, både eh, huvudrådsinnehavaren eh, som är en tjej som spelas av genomför um, Lawrence, Katniss heter hon uh, och hennes uh, då till synes uh, varande pojkvänning i filmen um, överlever då genom att de försöker göra en slags pakt där de uh, spoiler uh, tänker ta livet av sig, typ uh, och det går ju inte för sig inför publik och allt, så de klarar biffen. Nu kan det vara att jag missminner lite där, men det får väl alla... Nej, det stämmer. Talas. Ja, annars så kommer jag försöka få mig på det om inte Men inte eh, har. vi det, här... det förut, eller? <laughs> ja, det har jag. Eh, det är många mejl som jag inte har tagit upp en som jag inte hunnit. Mm. Eh, hur som helst, det, det man får ju ta vid då, där det slutar det såklart. Och eh, det är att de får upprätthålla en fasad av att de är ihop när de faktiskt inte är ihop. Och det är väldigt jobbigt. Och hon har en kille där hemma, liksom. Och hon norar sig för sin familj. Det är hennes prioritet. Det som syns utåt mot världen det är liksom en fasad bara för att upprätthålla att de här hungerspelen, vad som faktiskt skedde och så. Och sen måste de upprätthålla det just för, för sitt folk, så att säga. För grejen är ju att de har den här galna presidenten som är typ väldigt, minst sagt, jobbig på det sättet att om de inte upprätthåller den här fasaden så kan de lika gärna bara ja, massakrera hela deras folkgrupp där hemma, typ. Uh, Sympatiskt men, Ja, precis uh, Men det är ju helt enkelt uh, Det som jag tycker är bättre Sen så blir det ju hungerspel som man kan förvänta sig Och det har en liten Liten twist på slutet Men uh, De kunde backa in det här nästan I en avslutande del Har det som två delar kan jag tycka Men Ja, jag skulle säga Som, som Robert sa förut Han gav det ju sin serie Våra vad du gav? Tre robb av fem eller fyra robb av fem. Fyra robb av fem. Men det var jag som mm. fan det. Du får en den egen grej. Ja, jag ger en tre bävrar av fem. Tre bävrar. Mm. <laughs> jag kommer inte på dem bävrar. Inte en fisk då, eller? Ja, tre fiskar av fem. Okej. Okay. Uh, uh. Vill jag inte jag ska spoila hela storyn för dig, eller? Jag som har faktiskt uh, läst eller lyssnat på böckerna. Jag har redan läst klart det också. Så du gjort det? Mm. ja. Alltså, um, ja. Ja, nej men det är väl egentligen det uh, Nu ska vi gå över till Rob För du har inte sagt ett ord om vad du har sett Vet du vad Fredrik? Vet du varför det är? Det är för att jag har inte sett någonting Nej just det för, Förutom några psykoserier där. Har jag faktiskt då inte sett så. någonting Jag började titta på oh, Vad heter den? Uh, White Chicks Idag Okay. Gammal film, komediefilm. Gammal, gammal. gammal. Rum. Når, några år gammal i alla fall. Uh, jag gick, Jag vandrade ut ur rummet. Jag menar, rumskarater Vi att titta på det. Jag vandrade ut efter typ tio minuter av filmen för jag vill ju se mm. Mm. Nej, alltså, det den var så. Jag, jag klarade inte av det mer. Det, det var så bisarrt. När två svarta killar får säga makeup och grejer För att se ut som två vita tjejer då känner jag liksom att. Och det såg, så, det såg ganska, det såg, det såg läskigt ut, den gruppen, att jag vill inte se mer. Jag bara, nej, jag kommer att få mardrömmar och det här. Blev de läskiga eller blev de så lika tjejer att du blev nej. lite nervös? De blev läskiga. Kolla upp screenshots Vart du, eller du där från orolig chicks, över alltså din egen det... sexualitet och kände att, varför känner jag så här? För... Jag var Precis, inte rädd för att jag skulle gilla det, så om det är det du menar, det är inte det, nej, långt ifrån. <laughs> ja, för nej kan jag säga, bland det första som kom fram och det märker det väldigt tydligt. <laughs> du vet ja. det där man komma ut ur garderoben, det, det finns ingen garderob för mig att komma ut ur. Nej, man vet inte att det finns en garderob, för utvärlden är inte där. Självklart ska komma ut och få se. Vet du jag vad, in hade in in vet du vad, hade vad Daniel hade sagt? Det var vad Daniel hade sagt, men nej. Rob, Daniel skulle ha sagt, men du får inte plats i garderoben. Det gör inte han heller med den här som. Då du fick vi det ha sagt. Så. Ja, ja men... Hopp, en slags... White Chicks recension där du gick ifrån filmen efter tio minuter som i sitt tur, sin tur är ju ändå ett ställningstagande. Och ett det säger någonting med tanke no på no. att jag väldigt sällan slutar titta på en film när jag väl börjar titta på den. Ja, mm. du, Elementor, fem sekunder. Jag såg, Det var en bild, var det? Du baserar på en bild. En bild och det, nog du, du en, bild en synopsis Om vad det skulle handla om Var nog för mig att veta Det skulle vara skit mm. Bajs Värre än en film Om två dåligt sminkade Transor jag uppenbarligen jag såg ju tio minuter av den Ja, men alltså det åt Man under kan den. ju undra hur hans standard ligger Jag menar om ja, han, han, de två som <laughs> referenspunkter Ska han liksom gå ännu värre på en film För han ska se hela då Kan, kan jag få påpeka mm. bara att jag satt åt Under den tiden också Jaha, och. Ja, okay. Så jag var fokuserad på maten Mestadels av tiden För det var gott ja. Men du kunde i alla fall få ner maten Ja Ja men det visar ju i form Ja du visar ju i form Av acceptans Av det. Jag vet inte riktigt men jag skulle kunna få ner maten Om jag satt och tittade på Elementor Ja <laughs> oh. oh. <laughs> oh. Vad säger man Men säger där det. har vi det i alla fall Nej man säger ingenting Där har vi i alla fall gått igenom <snar> en liten podd för idag Och uh, vi fick ju nöjet att ha med oss Lotta Idag faktiskt Yay, Kul att du yeah. var med Ja yeah, det var väldigt uh, trevligt vi vet inte var de kommer ifrån. Vi vet inte var de kommer till vägen. Men sånt är livet. Det är det ju, jag trodde det skulle bli lite kortare. Men det var ju nästan två timmar igen. Men Det brukar bli så. <laughs> så kan det bli. <laughs> um, och ja, vad ska man avsluta med att säga? Fisk. Du? Fisk. Ja. Nej, Jag kan säga så här. <laughs> uh, för er som lyssnar. Hoppa in på Facebook. Sök på Unknown Fanboys. Och bli en del av vår lilla grupp där som finns. Kom, kom ihåg så. att du står oss ett Z då. Precis. Sen slut, kan ni även nå, nå oss på mail så om ni vill skicka giftmålsförslag till Lotta <laughs> så är det Eller mig. och då är det fanboys med sätta. Och eh, vi finns även på Steam så om ni mot förmodan spelar mycket, ja ta och sök på allmänna fanboys. Även Menar där. du på att att vi skulle ha fans som spelar spel? Nej, men man kan alltid hoppas. Men vi får tacka för oss uh, och vi får tacka till er som lyssnar och vi får tacka Lotta för att de ville vara med. Och vi får tacka till er. Så... Ja. förhoppningsvis är du tillbaka en annan gång, men vet. Om ni vågar. Ja. Men... Nej. Nej men... Tyst med det nu. Vi vet vem som kommer tillbaka och vem som inte kommer tillbaka efter den här podcasten. Mm. Mm. med de orden så lämnar vi er. Tack och jag. Hello!